raisin till exempel. Så um, är det ju lite goda när man har socker i. I Ja, bara lite grann. Nej, inte typ tet -tet. i tet. Typ Du kan vara Du med. Hej kära lyssnare och välkommen till världens bästa jävla podd. Linda Lagström heter jag och med mig har jag. Rasmus Abrahamsson. Tja! Är det så podden heter nu alltså? Ja. Du? Världens bästa. Blev du chockad? Världens bästa jävla podd. Den ja. heter inte så, men den är det. Den är det. Okej, och den har blivit utnämnd av en av någon mig. Ja, men jag tänkte precis säga det: att det kanske är för lyssnarna att avgöra vilken är världens bästa jävla podd. Men jag bara skickar ut en tanke så att man kan ju liksom. Så man kan anamma den lite. Om man vill. Man måste inte, men om man vill så. Ja, det är en bra, bra tanke. Mm. Det är en väldigt bra tanke. Jag gillar den också. Så att, mm. Bara så att ni vet. Hashtag världens bästa jävla podd. Eh, om man vill på Twitter. <laughs> idag, idag, idag är det tisdag, onsdag Det är onsdag idag Jag har ingen koll Och detta är avsnitt nummer 18 Hur sjukt inte det? Jag blir lika så här chockad varje gång vi kollar våran Eller varje gång vi ska liksom skriva Spräng. ner och spela in liksom mm. Vi står på 20 stycken Herregud ah. Om ni har lyssnat på alla så en applåd till er Ja, verkligen applådet som vi har bytt plats Lite högt uh, flux på våra avsnitt Ja, vi ska ordna så att alla finns på samma ställe, men vi är lata jävlar. Precis, det är inte lätt alltså. Vi försöker göra så lite vi bara kan. Så att... Det jobbiga ser väl Youtube, skulle jag säga. Att konvertera över det till en ja, videofil. Ja. För att, att lägga upp dem på vår WordPress-blogg och få dem till iTunes, är inte så svårt. nej Eftersom de redan finns, men ja Ja, det borde vi göra faktiskt. Det borde det. Vi ja, borde fixa dem till itunes Ja, det ja. Är, kanske vi ska göra sen. Kanske. Om vi orkar Framtiden avgör. Ja, jag tänkte mer sen idag. Ja, det var det jag trodde du menade. Ja, jag tänkte bara. Framtiden avgör någon gång om några hundra Vad är framtid, Linda, om inte om några sekunder? I det framtiden. Oj, nu sitter det en liten katt på datorn nästan. Kika fram dat bakom datorn. Det är Clementine som många av er säkert vet vem hon är. Hon har varit med förut. Och hon är även ansvarig för min numera mest likade video på Youtube. Ja. Att det skulle behövas en liten katt. Att inte det inte räckte med mig mm. eller Erik. Det var... Hon har vunnit över er båda två. Ja. Måste jag säga. Ja, ja, det har hon i likes har hon vunnit. Annars är ju klärvideon mm. har rätt många views. Ja, undrar vad det kommer sig. Eller så är det så här att den bara har... Ja, jag vet inte. Det är outgrundligt. Men det är rätt gammal så det kan ju vara typ så här... Den har att... haft mer tid på sig. Ja. Att mogna och liksom växa till sig. Precis. Det är så det fungerar med Youtube-klipp. Det borde göra någon... ja Jag tänkte så här fortsättning på den. Fast... Jag menar någonting i samma att det är samma ja. Tema därför på att säga att det är samma personer som gör någonting och att jag gör någonting. Kanske, vi har ju haft hur många idéer, sketchidéer som helst du och jag och Niklas. Vi får transkribera. Vi gör, vi gör ju inte dem, det är Nej. ju det som är problemet. Vi spelade ju in en den här popcorn- Popcorn? Popcorn-skitchen. Ingen, ingen vet vad det är för ingen har fått se det förutom vi för att vi blev inte nöjda. Vi spelade in och klippte och allting och så blev det inte vi bra. Vi borde göra om den helt. Vi borde göra om det. Jag vet inte om Niklas vill ha popcorn hela sin soffa igen då. Det kan jag eh, ta på mig kanske. Ja, för vi borde filma den igen. Tänk över manus lite, tror jag. Ja. Ingen som vet vad vi pratar om, det här är jätteotråkigt, ointressant kanske. Men eh, vi har i alla fall, jag Gräsnus och Niklas skrivit en massa sketcher som vi bara aldrig gör för att eh, vi är dumma i huvudet. ja. Vi tappar bort det Några Många Allbergs. av dem är jäkligt bra, den här regngrejen, du vet. Utan att se Ja, att den har inte ens filmat. Nej, den har inte filmat. Den är bara nedskriven. Den är jäkligt rolig. Vi borde göra den. Den borde vi göra. Uh, och det regnar ju ute nu. Vad passande. Nej, men vi får hugga tag i Niklas. Och sådär. Och så, för nu har ni tentaperiod snart. Eller vad ja, är det? Ja, det är nu typ. Uh, vi har inget mer den här veckan förutom att läsa inför en jävla tenta. Och nästa vecka med en föreläsning. Och sen är det tentaplugg i veckan. Kul. För vi har det på fredag den 28. Sen ska du ha sommarparty! Det ska jag, jag. Det. det ska jag ha. Och då kommer min kompis Abbe vara här också. Just det, vi tänkte även ta med honom som gästhör i podcasten. I nästa avsnitt, podd nummer 19. Då jävla Abbe om du lyssnar på det här, vilket han gör tror jag. Jag tror att han lyssnar lite då och då. Ja, så mm. det är vi bevis på om han lyssnar i alla fall. Vad har hänt sen sist vi satt här och snackade? Då hade vi Alexander med oss. Då hade Alexander med oss. Vi har varit ute och filmat i skogen. Det har vi gjort. För det ville vi göra. för Det skulle jag ha till en vlogg. Så det kan vi inte avslöja vad det är. För någon Nej. Dag. Det får vi se på måndag. Vi ser en teaser. Precis. Skogsvloggen. Och sen så... Vad har vi gjort mer? Det har inte hänt någonting känns det som. Jag har väldigt... varit i Stockholm. Har jag varit på möte. Vad mysigt. Och det var väl mysigt så. Jag är med nu numera i det så kallade. Jag är typ så här vad heter det? ordinarie ledamot här i kommunen. Representerar. Jag tror jag har sagt det innan. Att jag är representant för Trollhättan där uppe i Stockholm. Men ja, vi har kommit upp med våra arbete nu. Så det ska bli spännande att se hur mycket vi kan påverka i år. Mm. Det är ju valår i år. Och skolan först är ju våran kampanj så att säga. Så att vi hoppas väl att... Det verkar som att politikerna pratar mest om skolan. Okej. Okay. Mm. Det är bra. Mm. Och sen Då... den där CSN-skandalen. Ja. Eh, ah. Den hörde vi om 300 ah. kronor bort från det studenterna. Det har jag ju självklart inte eh, Det blev ju rabalde direkt. Och det, ah. det lades ner det förslaget. Ja, ah, jag hörde det. Det blev jag mycket glad. De ska jag. höja skatten på tobak och sånt istället. Det tycker jag är rimligare. Och det tycker jag är hundratusen gånger rimligare och än staka studenter. Sen så tror jag vi, vi snackade, det var någon debatt om det här med att det är ju ingen hemlighet direkt att några politiker vill förstatliga skolan, medan några andra inte vill. Och jag tror den debatten håller på att dö ut nu. Okay. För att det var någon debatt mellan vårat mm. facksordförande och eh, lärarförbund, lärarförbundet i våran fack och Lärarnas riksförbund som är det andra stora lärarfacket. Vi har lite olika um, ja, idéer om vad vi tycker är bäst för skolan. Som hade en liten debatt och nu verkar det som att de ska lägga ner förstartandet av skolan. Okay. Och att istället satsa på andra saker. Jag själv så tro, jag tror det kan bli. Ja, vi får se vad politikerna hittar på. Det får vi sannoliken göra. Det är alltid spännande. Det var någonting jag skulle säga som jag satt här och tänkte på, men jag glömde av därför för jag har suttit, sett lite frånvarande ut. Ja, ni ser ju inte dem. Ja, nej, men för dig. Ja, dig jag pratar med. <laughs> jag pratar ju med dem också. Alltså. De, ni som lyssnar, hej. Egocentriska Linda här framför. <laughs> för att jag, va? För att jag pratar med dig. Egocentrisk för att jag pratar med dig. Nu vill jag ha en förklaring. Okej, okay, du och då? Jag vet inte. Vad fan ska man kalla det då? Rasmuscentrisk. Ja, okej. Okay. Nej, jag vet inte. På tal om Stockholm om att du har varit där så fick jag precis, när du sa det, min sms-biljett från SJ. It's a sign. För jag ska till Stockholm i morgon. Det ska du. Det är därför vi måste skynda oss och spela in den här podden idag. Det blir mer en nöjesresa för din del. Eh, ja, kan man säga. det kan man ju säga. Det är inte så mycket jobb och sånt. För det. Men jag kan säga att hälften av resan För mig var ju lite nöje också För att det är väldigt roligt att träffa alla roliga människor Som man jobbar med jag Så äter vi middag tillsammans Och vi har trevligt när vi inte jobbar liksom i Så det är väldigt kul att träffa De här smarta Briljanta studenterna I alla orter vi har här det är, det är lite bra. kul, det är folk från liksom Lund, Malmö Och det är folk från Stockholm och Umeå Och det är, liksom, det är så kul att träffa folk Från hela Sverige nästan Men sånt är verkligen jätteroligt För att när man inte har möjlighet att träffa varandra Till vardags riktigt precis Så finns det anledningar här Att ni kan uh, come together Nu pratar jag så engelska, förlåt mig Nevermind Nevermind Never Never Vad har hänt i världen? Har det hänt någonting som är värt att nämna? Om ja, det hände i världen, i världen den ser ut som den gör, ja jag inte vi kan, det har ju hänt det var lite tråkigt i och för sig, väldigt tråkigt Oj. det här den åttonde, den åttonde mars i, var det väl, i Malmö var det? Hade eller? vi pratat om det här i vården? vet inte, det här demonstrations som de anfallna, jag kanske har pratat om det innan. Jag tror vi har pratat om det innan i vården. Men har du något? Ja, med Alexander. Eller så pratar vi det, om det före eller efter podden. Eller jag vet inte. Hej, det här men... är innehåll i en podcast som ni är på just nu. Vi spårar och inte vet hur vi ska säga. Kul, va? Um, well, never mind. Det är inte inte så mycket mer som har hänt i världen. Det händer med en massa saker i världen som inte jag har koll på också. Men... Det har inte hänt så mycket i min värld. Jag har börjat spela Sims igen. Aha. Ja, du har pratat om det mm. länge. att Du ska, du växla mellan ska jag spela sims eller ska jag se på film eller ska jag... Aha. Jag har ju så svårt att bestämma mig när jag ska göra saker. Det är alltid så att jag vet inte riktigt... Eh, jag, om jag kan ägna en hel kväll åt att försöka bestämma mig vilken film jag ska se på. Mm. Eh, så att nu har jag ägnat väldigt lång tid åt ska jag se på film eller ska jag spela sims eller ska jag göra det här eller vad. Nu har jag egentligen börjat spela det och jag är alltid lite rädd när jag börjar spela sims för att jag vet ju inte mm. hur länge... Första sessionen som jag spelar nu, då blev det fem timmar. Ja, det brukar ju bli så. Och om inte det så har det varit så lite framöver. Så jag har fått sätta ett liksom så här, timer på min mobil på ja. typ så här, två timmar typ. För att, om jag ska göra annat. Nej, men för att jag blir så inne i det så att jag fattar inte ens vad tiden tar vägen. Nej, det brukar bli så när jag spelar sims med. Är, min mamma klagar alltid när jag borde hemma att jag har suttit där så länge. Jag tycker inte alls att jag sitter där särskilt länge. Och sen så kommer det fram när jag tittar på kan. Oj, jag har här i många, många timmar Men var det var samma sak Jag spelade rollercoaster tycoon också Det är också på. väldigt Jag satt flera, flera, flera, flera, flera timmar Och bara liksom Tiden bara försvann Det gör ju det väldigt, väldigt lätt Särskilt med sådana spel Sådana simulatorspel Gud. Ja, de är farliga nu kommer väl jag försvinna från och med nästa vecka i spelvärlden Just det. jag tar framöver. Diablo 3-expansionen kommer ut. Så nu kommer vi inte, se inte med Men jag har inte råd att bli jättehajpad så att jag har tenta vecka nästa vecka som sagt. Just Och det kommer ju ut då på tisdag då. Men då kan du ju göra så att du belönar dig med att du får spela Precis. när du är klar med allting. Vi ska, jag, ska, jag tänkte att jag skulle göra något sånt. Du ska åka med mig ut i överby jag kan hämta ut det åt minst på tisdag. Mm. Då får vi se när jag hinner börja. Jag kan ju installera det i alla fall. när jag tar en stund och så får jag läsa under tiden och se hur jag ska, hur jag ska lägga upp tiden för allting. Men det känns att jag kan inte plugga 24-7 heller. Så det kanske blir det här. Plugga, spela, äta. Eller plugga, äta, spela. Du kan ju ha det i pauserna liksom. Ja, för man Inkligen behöver pausen. nästan, när man pluggar så behöver man någonting som, ja, liksom, man behöver liksom unwinda, eller vad säger man? Ja. För att bearbeta det man har tagit in. Man kan ju inte bara läsa, läsa, läsa, för då tar man inte in någonting. För att inte hjärnan liksom ska koka sönder Nej, precis. Man behöver ju liksom paus för att ta in det här. Och då vet jag att när jag gör sådana saker jag tycker om, emellan plugg och sånt, då... Och min, chans, min hjärna chans att slappna av lite. Och så associerar jag det jag tycker om med det jag precis har läst. På något konstigt vis. Så, ja, att, det är bra. så att när jag tittar på något liknande igen. Då, eller gör något liknande. Så ploppar det liksom upp i min hjärna. Att jag har pluggat. Jag har ett jättegott exempel. När jag var mindre och läst här i posterböckerna. Mm. Särskilt Hemligheternas av någon anledning. Har satt sig så på hjärnan. Då lyssnar jag på samma låt på repeat. När mm. jag satt och läste. Om och om en malade i bakgrunden. Ganska låg volym. Men det var liksom en sån här låt som jag inte lyssnade så här aktivt på efter en stund. För att den bara malade i bakgrunden. Så att jag kunde ha den utan att det min läsning. För var det musik jag verkligen tyckte om så försökte jag lyssna på musiken också. Aha, det gick inte så bra. Vad var det för låt? <laughs> det var My Heart Beats Like a Drum. Med ATC. Aha. Om du den, vet vilken det är. Den gamla denga. Den från 80-90-talet någon gång. Och jag eh, när jag hör den låten så ser jag såhär Harry Potter-rader eh, så från boken. Fast ännu värre om när jag läser den boken så har jag låten i huvudet. Det är ju inte så konstigt faktiskt om du liksom har programmerat in den i skallen. Nej, precis. Det är ju ganska smart. Jag funderar på, är det, det kanske är ett tips som man gör för man tänker att barn ska bli smarta av måsart. Mm. Och då när man någon liknande grej de har tänkt sig att man ska typ, komma ihåg saker lättare om man har på Mozart hela tiden. Kanske. Vi fick tipset när jag gick på gymnasiet fick, när vi skulle läsa manus och så så fick vi tipset av vår teaterlärare att läsa in manus på mobilen typ. Mm. Och lyssna på i hörlurar när vi gick ut och promenera och sånt. Ja, jag gjorde ju inte någon liknande typ. För jag har alltid så sådär, när man har teater så är det oftast, oftast scener där man inte är med och så. Mm. Och ibland så gör de scener igen och igen där man inte är med på en stund. Och ibland så läser vi igenom scenen och, och så. Så jag brukar alltid, om någon anledning, när det är väldigt dags för föreställning och sånt, så kan jag vara enda jävla replik i hela föreställningen. Mm. i vilken ordning allt kommer och hur allting fungerar min hjärna blir som det bara sätter sig för att jag lyssnar på alla andra läser själv och typ, jag blir nästan som en vandrande sån här, vad heter det? en sån som sitter och hjälper folk med en manus um, uh, vad heter det? de heter någonting åh oh, nej men vad svårt, eller vad dumt att vi inte kan det här när vi har läst teaterlinjen på gymnasiet på det ja. Uh, det var ju smart. Uh, vad fan heter det? Men gud. Jag vet ju exakt. De sitter ju med manus i hand ifall man skulle glömma bort sig. Uh, vi hade aldrig jo. behövt det. Men, um... Jag vet också vad det heter. men. Ja i alla fall. Jag, skulle, jag, var, kunde var, jag var en sån typ. Fast utan manus. Mm, det är bra. Uh, jag behövde typ aldrig det. Men ibland när vi repeterar så kunde jag liksom bara. Ja ah, du ska se det här nu. Och ändå så var det inte ens, det var inte mina repliker, jag har ingen manus på mig, det var bara vana att alla visste att jag kan allt. Men det är faktiskt viktigt i en föreställning att man kan de andras repliker och sånt också. Särskilt för... om man är scen med dem, för då ja, ja. börjar man ju i alla fall, för folk brukar koncentrera sig på nyckelrepliker som man kallar det. Och för att man ska veta när man ska säga sitt eget eller komma in eller gå ut. Men jag har verkligen så här: allting bara... Ja, men man måste ju kunna de andra repliker för att kunna reagera på dem. Ja. För är du liksom i samma rum som, äh, som en person som gör och säger någonting och din karaktär hör detta, då ska ju den såklart reagera på det. Ja, Om det precis. är någon som stormar in och skriker och är helt galen så kan ju inte du bara stå där och så här bara vänta på min tur. Då måste du ju liksom veta att nu kommer han komma in och då ska jag bli chockad. Ja, kanske. Du kan inte bara stå där och vänta tills det är din tur och säga, varför skriker du för Du kan inte bara stå där nej bara lalalalalala. Ja, nej, det är nej, inte, men, men sådana scener är ju naturligt. Oj, jag jag kastade den. Sådana scener är ju naturligt att man kanske ska kunna alla repliker. Men det var verkligen även repliker och scener som jag inte ens hade med att göra så att säga. Jag inte ens fanns på plats överhuvudtaget utan bara stod bakom scen och kunde göra vad fan jag ville ungefär. Så visste jag precis vad alla skulle säga i vilket tillfälle ungefär. Men det är ju jättebra ifall någon skulle bli sjuk eller någonting. Hoppa in bara, här är jag. Jag spelade Birk för fem sekunder sedan. Nu är jag plötsligt, här jag Mattis. Nej men. Ja, men det kan man väl också göra. Det hade varit lite jobbigt eftersom Spela Mattis alla... och Birk är i samma scen ibland. Men. Då får du vara två. För er som inte vet pratar jag om Ronja och jag var dotter. Jag hoppas de fattar det. Fattar de inte det så vad gör ni här? Gå och titta på Astrid Lindgrens samlade verk. För jag var ju Birk i en föreställning. Och då kunde jag, eller en i flera föreställningar, men i en produktion vi hade, de var massor så. Och då kunde jag ha allas repliker. Och det är jättebra. Även fast jag inte var med i typ första akten överhuvudtaget. Jag var med i typ två scener i första akten och sen så typ hela andra akten. Good job! Det var kul faktiskt. Man sa nästan roligare året efter när jag var typ fem, sex olika roller. Jag var vad mindre. Du vet om? Var det när ni spelade i Momo? Momo ja. Mm. Eller Kampen om tiden som den heter. Roligt namn. Momo eller Kampen om tiden. Ja. det är bra faktiskt. Eh, Neverending Story killen har skrivit den. Neverending Story för övrigt väldigt bra. Väldigt bra. Väldigt ja. mysig. Eh, men då hade, det, var, det roliga var ju att jag hade typ ibland 25-30 sekunder. Knappt på mig att byta om från en sak till en annan. Vad sa du? Hur lång tid hade du? 25-30 sekunder ibland Oj. kanske. Ja, det... Och typ springa av scenen, kasta av sig det kläderna. Det var inte sådana avancerade kläder, eller? Eh. Eller det var det. Det var ju smart tänkt. Alltså, det var någon scen. Den kan jag berätta om, för det var ju alltid... Det var lika spännande över den här gången jag skulle byta om. Jag fick... Jag hade en då som tror jag var en liten roll innan som fick springa ut lite tidigare för att jag skulle ha chans att kunna byta om. Mm -hmm. Och så kom jag in lite senare i nästa scen. För att den började verkligen direkt efter. Och jag skulle verkligen nästa komma in. Bara pang typ. Men de gick, vi gick in, typ in på här för mig. Så att jag kunde typ vänta på att typ fjärde skulle gå in eller någonting. Så var det jag sen. Och det var först i den första scenen spelade ett barn. Mm -hmm. Med en tröja och en morotsmössa. Om någon har sett sådana någon gång. Det är en mössa som syns med morot. Ja. Och hängslebyxor i jeans. Mm -hmm. Som du vet med hängseknäppen och grejer. Och ja, fina skor och grejer. Och så hade, skulle jag byta om då till en så kallad grå herre. Oh, just det. Och de hade svarta såhär, sånär, vad, det, säger man? Man vad man kostymskor. Mm. Eh, en stor grå rock. Och så skulle jag ha nylonstrumpa över huvudet. Med en hatt på. Just det. Och en cigarr. Som vi skulle tända innan vi gick in på scen. Inga riktiga cigarrer då utan vi hade små små mini ficklampor vi hade köpt någonstans vi hade lindat in så att de såg ut som cigarrer och så målat med rött. Och det var väldigt spännande att jag kunde inte på mig mina barnkläder under för att rocken var för kort så att det skulle synas att jag hade de här blå hänglsbilksarna på ja. mig. Och så så att jag var tvungen att. Ta av mig alla kläder nästan och slänga på mig rocken och den här nylonsrumpan och hatten och leta rätt på den här jävla cigarrficklampan som alla lyckades ta fel och ta varandras fast vi hade våra egna platser som man sprang runt som en vinsen i hörna. Var fan är min cigarr? Och så ska man ut igen liksom ganska snart efter att man gå gått av scenen. inte så lätt. Vi gjorde något liknande i gymnasiet i våran... Musikal som vi satte upp i 3:an. Då körde vi musikalen Fotlus och mm. därefter sista scenen så skulle vi in och köra ett ABBA medley liksom. mm. Och då var alla av scen liksom i sista så här, och så hade vi jag vet inte men vi hade väldigt, väldigt kort tid på oss att alla skulle springa bak i låskerna, klä på sig sina ABBA-kostymer och sminka sig med glitter liksom, och göra om håret liksom. Jag hade mitt hår uppsatt så skulle jag släppa ut det och ta på mig ett pannband och grejer. Mm. Så det var ju kaos bakom scenen varje gång att ut och börja dansa och sjunga med låtar. Det är rätt kul ändå när det är så där För man känner, jag kommer ihåg att alltid under föreställningarna, så efter den scenen, då känner jag att nu är det lugnt. Nu är liksom allting bara liksom... Inte lätt, men nu, nu kan jag liksom ta min tid och verkligen koncentrera mig på bara att spela ut rollerna och byta om i min egen takt. För att den scenen var verkligen så här, jag nästan ångest för den scenen varje gång. Du förstår det. Men det, det roligaste var ändå nästan när vi, det fanns en, en bakingång till den. det var en biograf egentligen vi var på, men det var en bakingång dit. Mm. Och vi skulle komma, vi gick ut bakom scenen och så skulle vi komma in i nästa scen vi var med i in från Lås, eller vad säger man, från eh, foagén och in från publiken och upp på scenen. Mm. Så vi fick gå ut bakvägen och springa runt typ på gatan och så in nu i den trän. Och sen så smyga in genom, genom foagén då och så in i salongen. Och det var jätteroligt för vi kom där och bara... vi var lite så här näskiga, creepy och folk ibland så skrämde vi folk som satt typ med ryggen mot oss. Så oh. de bara, Åh, Nu kommer något där oj! Typ. Är så att involvera publiken. Nog med nördigt teatersnack. Men det blir lätt så när man har ägnat väldigt mycket tid åt sånt. Ja, men det är roligt. Det är väldigt roligt. Det är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt roligt. Lite rörligt, rörligt, rörligt. Väldigt roligt. Ja, har du förberett något tips den här, den här Jag har veckan? förberett ett lite tips. Nu ja. är det bara... Du... Om jag Vill dela med Om Ta... jag vill det dela med dig. Ja, det vill jag. Ni ska nu få nöjet att lyssna på Rasmus livsråd. Ja, vad ska man säga? Livsråd och livsråd blir inte denna gången. Men Oj. jag har ett tips. Jag kommer tänka på det när du sa att du skulle börja spela sins. Eller du har börjat spela sins mm. nu. Och verkligen kommit igång med det här. Och du liksom typ fastnat i detta. Och jag ska göra tips om en grej som jag har fastnat i nu det senaste. Ah. Och det är en tv-serie som heter Naruto. Ja. Och eh, det är en japansk animerad serie. Anime, manga finns det också. Sån här bok man kan läsa. <laughs> sån här bok man bok, kan läsa. Man kan läsa åt fel håll. Men eh, vissa kanske inte uppskattar eh, japanska sån här anime-serier. Men Naruto är jätteinspännande och bra tycker jag. Och tycker att alla borde ge en chans för att... Eh, Hett tips. Det är väldigt spännande ibland. Very much exciting. Mm. Nice. Jag har inte kollat på så mycket och Jag borde göra det men jag känner mig lite eh, inte så lockad eftersom det finns så himla, himla, himla många många, mm, många avsnitt. Många avsnitt, ja. Jag börjar däremot få lite panik för att avsnitten börjar ta slut för mig nu. Hur många har du kvar? Jag är på typ 250-260 någonting nu. Ja. Och det finns 350 någonting avsnitt på den. Om man ser omgången jag är på nu. Det finns, två, det finns Naruto och så finns Naruto chipper den. Mm -hmm. Och eh, jag är på Naruto chipper den. Och det finns typ 350 avsnitt just nu. och gör jag ett varje vecka. Ja. Men jag, är på typ, jag var på typ 200 häromdagen. Vilket känns som, oh det är så mycket kvar. Jag har hinrad, det i Come Och så är det lite sådana här filler som man inte behöver titta på rätt som det är. Som då. jag hoppar över. Mm. Och då nu helt plötsligt här på typ 250 260. Oj. Så jag liksom tittat på typ i och för sig 20 av dem kanske hoppat över, men jag har tittat på typ 30 40 avsnitt nu bara pang så där. Och det känns som att det är bara nej, jag får inte komma ikapp. Jag kommer få panik när jag kommer kommit ikapp typ. För det är segt bra, jag vill inte ha sluta kunna titta på det liksom. Nu jag förstår det. Jag gillar när man verkligen så här blir inne i en serie. Mm. Och liksom bara kollar. Det värsta är att när jag börjar kolla så kan jag inte avsluta. Jag kan inte göra något samtidigt heller utan jag vill bara kolla. Ett till och ett till och ett till. Och jag kan liksom inte hålla på med annat samtidigt för att jag vill inte missa någonting. Eftersom det är på japanska. Mm. Det finns på engelska också för de som är rädda för japanska. Men jag vill se på originalspråk. Så då är det ju textat och då måste man vara med också så att man liksom inte... Det är lite svårt att hänga med när man bara hör japansk pladde. Ja, precis. Liksom. Det är det som är nackdelen. Att man kan inte titta bort en sekund. Det som... Sen så väger det just fördelen i att jag tycker nästan allting är bättre på originalspråk. Och jag tycker Naruto förlorar mycket av sin charm när det dubbas till engelska. Är det dåliga röstskorisar? Inte jättedåliga, men det är liksom... Det är mycket sådana här egenheter de har som bara funkar liksom när det är japanska. Det blir helt plötsligt... när du och har någon sån här grej han säger. Just han det! Han säger datter ja. vad jag säger hela tiden. Mm. Och eh, det är en sån här grej som inte betyder någonting egentligen. Eh, och de har översatt den här till typ... Något i stil med... No what I'm saying. Någon sånt där liksom... Någon sån här fras som okay. han säger hela tiden istället. Och då blir det helt plötsligt inte samma grej. Nej, jag förstår det. För det ska inte betyda någonting. Det ska bara vara så här nonsens typ. Lite så här dåligt språk typ. Att han ska ha så här e dåliga egenheter i språket för sig. Typ. Det är sån här grej mm. som folk som inte är så socialiserade. bara slänger ur sig. Någon så här typ yo. Eller någon säger. och sån slang slange. Ja, jag vet inte vad man ska kalla det. Men det är någon sån här. Vissa har sådana här ord för sig, helt enkelt Japan. Och är lite så här informellt, typ. Att alltså okay. i vardagligt så fint tal så säger man inte sådana där egenheter. Utan det är lite så här, jaha, typ nästan landdisk varning. Vad jag har fattat det som. Nej, men, okay. men, ja, men då förstår osocialiserat, jag. O-socialiserat lite så. Jag förstår vad du menar. Han är lite när ut. Och det fattar man ju så att man öppnar nästan första avsnittet. Att han är lite av en busunge, va? Jag har faktiskt inte sett mycket alls. Jag har bara sett snuttar här och där. Ja. Men jag får jag skriver upp det på min watchlist på IMDB eller något. Do it. I will do it, I will do it. Ah. Vad ska du göra i helgen? I helgen? jag inte Det blir nog ganska lugnt. Jag tror att jag ska städa och sånt. Och bara ägna tid åt mig själv. Plugga lite. Uh. rasmus time Ja. Häcka med Mio Vad sa jag? Så jag sa det. Hänga med Mio jag, jag tyckte att jag skulle häcka med Mio Ja, det kan du väl göra också Sitta Jag tyckte bara, ja häcka med Sitta där och häcka Ja, why not ja, Han ska ut på sina promenader så det får jag väl göra i alla fall Ja Det får ni väl göra jag har ju försökt hoppa ner med min resväska förut när jag packade mm, Jag såg det, du har lagt upp en bild Ja, på Instagram, Och är jättegullig <laughs> Och hon hade, hon hade tagit med sig sin lilla leksaksmus också. Och den hade hon lagt i väskan. Ja. Som att vi måste följa med. Hon går runt med den här leksaksmusen i munnen nästan hela tiden, det har du sett. Ja. Hon är helt galen i den och ibland ligger hon och sover med så här benen runt den. Så det är himla gulligt. hon, hon är söt, den lilla kattracka. Ja, söta små katter. Söta. Mm. Mm. Va? Va? Vad händer? Mm. Håller du på att sitta i halsen? Nej, det är ju bra. Det är fint för mig. Ja, det är fint för dig. Vi ska på filmkväll ikväll. Ja. Ska vi? Hos Johanna. Oh, jag måste saker jag måste fixa innan dess. Jag Ja, så. Oh, det måste jag göra. Jag måste gå Efter vi har spelat in så måste jag promenera till affären. Oj, ja det var en lång promenad. Oh, ah. Ja, men jag måste promenera och så måste jag fixa lite grejer. Så ska jag ringa min mamma och ska hjälpa henne hem med lite grejer. Och så där, men det ska, vi skulle inte vara där förrän klockan sju va? Tjugo ja mm. klockan Ja men det blir bra, det blir fantastiskt Det blir jättebra eh, Ja, ska vi försöka runda av jag tror det. Avsnitt idag ja. eh, Om allt möjligt eh, konstigt Som kanske inte är så roligt att lyssna på Men eh, så kan det bli ibland ja. Jag har ingen lista denna veckan heller För jag är sämst Åh gud vad är. Har vi fått några frågor förresten på hashtaggen? Det frågor tror jag. jag tror inte jag du, på det. kolla detta jag håller på att försöka kolla, underhåll folk så ja. länge. Um, What do you call a fake noodle? An eh. impasta. Gud, det var dåligt. Jag vet, men det är så roligt. An impasta. Jag har en till. Ja, dra den. Why did the scarecrow win the Nobel Prize? I don't know. He was outstanding in his field. <sighs> <laughs> dåliga vitsar i podden. Det är ju fantastiskt. Så borde vi nästan ha ett wing wing. avsnitt. Ja. Där vi bara gör det. Kan inte ni skicka in dåliga vitsar om ni lyssnar på det här? Så vi kan bara... Ooh. Och hashtaggen om ni vill oss någonting är hashtag nonsenspodd. Ja. Det har inte hänt någonting i hashtagen vad jag kan se. Utan det senaste var för fem dagar sedan då Mikael skrev att han har börjat lyssna på våran podcast. Jo, Så shout out till dig. Ha, äh, ät som en orkan på Twitter. Ja, precis. Jag har haft kontakt med en annan som heter Mikkel också. Aha. Som tydligen har börjat lyssna på oss nu. Aha, ja, ja. Ja, så shout out till honom då. Ja det är många, man måste heta Mikael för att lyssna på det här tydligen. Så att, ja men vi känns inte som att jag har någonting mer att säga, jag är så jäkla rött idag. Ja, knip bara igen den där rosa saken du har under näsan. aha fast jag har ut på mig kanske du ser. Ja det ser jag väl. Ja. Men never mind Vi ses nästa vecka Vill ni oss någonting Så skriv ni på twitter Med hashtagen nonsenspod Eller kommentera här nedanför Om ni lyssnar på detta på YouTube. youtube Så hörs vi nästa vecka Puss på er Puss och kram